Граф добув з кишені золоту папіросницю і попросив доктора закурити. Тепер ми самі-то й тут можна. Моя пані нині лівою ногою з ліжка встала. Жінка, доки молода, то як весняна погода, а як постаріється, то осіння. А літо, бачите, у нас не дуже-то й довге, усміхнувся. Найбільші деспоти розвезені діти, а за ними йдуть жінки. Сідайте. Графиня хотіла би, щоб усе було її гадці волі Ви ніби свій, можу вам правду сказати Не знаю, чи запримітили ви чи ні, але всьому винуватий мій сусід, граф І Жінка хоче, щоб Христина віддалася за нього А панна Христина? Христині він не подобався Вона тої гадки, що й я це не до пари. Христині треба чоловіка мудрого і з характером, а мому сусідові одного і другого бракує. Він вишумів, задовжив маєток, передчасно постарівся і хоче, щоб моя донька принесла йому і гроші, і молодість, у хату, і радість, і все. Скажіть, чи є тут справедливість? Нема. Ні, нема. І тому я по стороні доньки. Раз чоловік же є, раз він молодий, й молодости не марнує легковажно. За що? За те, що пан граф десятий кіл у плоті якогось там пануючого роду? Пусте, один день пережитий з чоловіком любим і дорогим серцю більше варт від усіх гонорів. А ви як гадаєте, пане докторе? Я тої самої гадки, але традиції, пане графе, але жадоба почести, близько світлости. суєта, сует і всяческая суета, як у писанні стоїть. Це суща правда. Під вечір, бачиться, який був день, я теж під вечір свого життя бачу всі похибки молодости. І жалую не одного нерозважного кроку. Рад би я, щоб мої діти не казали, що поляк мудрий після втрати, але моя дружина іншої гадки. В кожній жінці є щось з леді Макбет, тільки не кожна такого росту, як тамта. На тім тлі почалася в нас як вас тут не було в своїм роді домашня війна. Доходило до плачів, до монастиря і таке інше. Христина не піддається. Не знаю, звідки вона така взялася, хто на неї вплинув, але вона, знаєте, індивідуальність. Доктор оглядав диван, ніби його вперше бачив. Гарний диван. Так, панна Христина індивідуальність повторив, як відгоміну лісі. На порозі появилася та, про яку мова. «Підемо, татку?» «Добре, ходім!» І вони в чвірку пішли парком, дорогою серед двірських ланів у недалекий ліс. «Оцею?» – спитала нараз заслухана в оповідання хазяйка. «Цею?» – відповів доктор. «Ай, яка у вас пам'ять! Отже, бачите, що не цею, а там тою ген». І вона взяла його за руку і повела на другий кінець веранди. Там тою, що нея якраз вертає товариство з приходства. Попливали собі лодкою, поспівали та йдуть на вечерю. Деканова подбала, щоб була круха печені на сметані гриби, а які вони вдоволені собою. Яка там буде нині радість, стільки сміху, скільки сміху, скільки щирої розмови. Не дивуюся, що моя Марійка так радо біжить на приходство. «Щирість бере, без щирости нема щастя, мій пане». Ми були нещирі, замало щирі, і тому щастя погнівалося на нас. Щастя погнівалося на нас, відвернулося і пішло, де була щирість. Пішло і не вернуло. Осталося туга, туга за змарнованим щастям, але не попадаємо в сентименти. Лишім це для молодших. Нам треба дивитися тверезо. Знаєте, у вас добра пам'ять. Я вас тільки на одній похибці приловила. На оцій дорозі. Один раз. Тому так раду слухаю вашого оповідання. Ви мені мусите його довести до самого кінця. Воно кінця немає. Це недоспівана пісня. Доспіваємо її в душі. Прийдете до мене завтра, сядемо на веранді, листки будуть сипатися нам під ноги, і разом з їх шелестом будуть гуманіти ваші слова. Гарно буде, правда? Побачимо. Я ніколи не роблю собі програми на другий день. Живу з години на годину.